Ucigași în numele Domnului De Din Ercunț Traducere Sorin Moise Citește Coriolan Stoianovici Partea 1. Vrăjitoarea Iar noi, copiii, când cine-ai gata, ne strângem lângă vatre și suntem fericiți ascultând ale vrăjitoarei fapte pe care Eni le istorisește și unul care te altoiește de nu ești atent. Micuța orfelina Eni James Whitcomb Riley Vrăjitoare aș făcut apariția mormăind, după o clipă primind în sus Will Ozeri. Nu a murit, își spuse el. Distrusă, învenețită, o ruină și totuși era acum aici și nebunită de furie. Doamne, nebună de furie, căutându-mă în primul rând pe mine. Așa vine blestemul. Ray Bradbury Capitolul 1 Totul începuse în plină zi, nu într-o noapte întunecoasă, bântuită de furtună. Și ea nu era deloc pregătită pentru așa ceva. Cine s-ar fi putut aștepta la necazuri într-o după-amiază de duminică atât de plăcută ca aceea? Cerul era limpede și albastru. Era neașteptat de cald pentru sfârșitul lui februarie, chiar și aici, în sudul Californiei. Briza era domoală și încărcată de parfumul florilor de iarnă. Era una dintre acele zile când avei senzația că vei trăi cât lumea. Cristin Scavello se dusese în South Coast Plața din Costa Mesa după niște cumpărături și luase și pe Gioi cu ea. Băiatului îi plăcea marea esplanadă. Era fascinat de șuvoiul de apă care țășnea dintr-o aripă a clădirii, coborând spre promenadă, unde se prefăcea într-o cascadă. Curiozitatea era ațățată și de numărul impresionant de pomi și plante, cărora le mergea grozav în spațiul închis al magazinului. În plus, avea o pasiune născută de a privi oamenii și de a analiza dar cel mai mult îi plăcea caruselul din curtea interioară. În schimbul plimbări în carusel, accepta să o însoțească tăcut și cu minte pe Cristin în timpul celor două sau trei ore în care făcea cumpărături. Joey era un copil bun, cel mai bun din lume. Nu-i plăcea să se văicărească, nu se dădea niciodată în spectacol, nu avea pretenții. Lăsat singur în casă, într-o zi ploiasă, putea să se joace de unul singur ore în șir, fără să se plictisească sau să se supere, așa cum fac cei mai mulți copii. Câteodată Cristinei îi se părea că Joey este un mic bătrân, cu trupul unui băiețel de șase ani. Uneori se întâmpla să rostească lucruri pe care doar un adult le-ar fi gândit și avea răbdarea unui om matur, dovedindu-se adesea înțelept mai presus de vârsta lui. Erau și situații când părea îngrozitor de naiv, de fragil, de vulnerabil, mai cu seamă când întreba unde e tata sau de ce a plecat tata sau chiar atunci când nu întreba, mulțumindu-se doar să o privească. Atunci nu putea decât să le ia în brațe și să-l strângă la piept. Uneori îmbrățișarea nu era doar o dovadă a dragostei ei, ci un mod de a evita subiectul pe care el încerca să-l deschidă. Nu se putuse hotărâ în ce fel să-i vorbească despre tatălui. Și apoi Cristina ar fi dorit ca el să renunțe la acest subiect până când ea se va simți pregătită să-l discute. Era prea mic pentru a înțelege adevărul, iar ea nu voia să-l mintă, oricum nu prea mult, sau să recurgă la blândețea eufemismelor. Întreba să despre taică-său doar cu câteva ore mai devreme, în drum spre Esplanadă. Iar ea îi răspunsese, Iubitule, tatăl tău nu era pregătit să-și asume răspunderea unei familii. Nu i-am plăcut? Nici nu te-a cunoscut. Deci cum ar fi putut să nu-i placă de tine? A dispărut înainte ca tu să te fi născut." Da? Și atunci cum de m-am putut naște eu dacă el nu a fost acolo?" întrebă băiatul nedumerit. Asta o vei afla în orele de educație sexuală, la școală, îl lămuria. Când? O, oh, peste vreo șase ani, dacă nu mai mult. E cam mult de așteptat, oftă el. Pariesc că nu i-am plăcut și de asta a plecat. Îi răspunse încruntată. Iubitule, te rog să renunți la ideea asta. Nu tu nu i-ai plăcut tatălui tău, ci eu. Tu? Nu-i plăceai? Chiar așa. Străbătură o stradă sau două, fără ca Joey să mai întrebe ceva. Apoi spuse... Doamne, dacă nu i-a plăcut de tine, înseamnă că era de-a dreptul tâmpit. Apoi, văzând că subiectul nu-i face plăcere, Joe îl schimbă. Un mic bătrân cu trupul unui copil de șase ani. Joe era fructul unei legături scurte, pasionate, negândite și prostești. Uneori, amintindu-și și de cele întâmplate, nu-i venea să creadă că fusese atât de naivă sau disperată să-și demonstreze feminitatea și independență. Fusese singura relație din viața ei pe care o putea numi aventură singura dată când se implicase total. Doar pentru acel bărbat și pentru nimeni altcineva, renunțase la principiile ei, la tot ce o lega de realitate, ascultând doar de dorințele trupului. Își spunea că a fost o aventură romantică, o aventură cu A mare, nu doar dragoste, ci marea dragoste, ba chiar dragoste la prima vedere. De fapt, fusese slabă, vulnerabilă și parcă nerăbdătoare să-și bată joc de ea. Mai târziu, când își dăduse seama că făt frumos o mințise, folosind-o cu o cinică indiferență față de sentimentele ei, când descoperise că se dăruise unui om care nu-i acorda niciun dram de respect, unui om lipsit de cea mai elementară noțiune de responsabilitate, se simțise profund rușinată. În cele din urmă, înțelesese că exista un punct dincolo de care rușinea și remușcările deveneau o slăbiciune și aproape la fel de deplorabile ca greșeala din care luasă rănaște sentimentele ei. Așa încât depășise momentul dificil, jurându-și că nu și-l va mai aminti niciodată. Atâta doar că Joey nu contenea să întrebe cine este tatălui, unde este, de ce a părăsit. Și cum să-i mărturisești unui copil de șase ani pornirile tale amoroase, trădarea propriei tale inimi, regretabila ta reușită de a te face singur de râs. Chiar dacă ar fi vrut, nu știa cum să procedeze. Nu putea decât să aștepte până când el va fi suficient de matur să înțeleagă că și cei mari se pot comporta uneori copilărește. Până atunci îl va amăgi cu răspunsuri vagi și ocoluri care nu puteau da satisfacție niciunuia dintre ei. Își dorea numai ca el să nu mai aibă figura aceea pierită și vulnerabilă atunci când întreba de tatăl lui. Când îl vedea așa, îi venea să plângă. Era obsedată de vulnerabilitatea pe care o descoperea în el. Nu fusese niciodată bolnav. Era un copil foarte sănătos și era recunoscătoare pentru acest fapt. Cu toate asta continua să citească în reviste și ziare articolele despre bolile copilăriei. Nu neapărat despre poliomelită, pojar sau tuse convulsivă, fusese imunizat împotriva lor și altora, ci despre boli oribile, paralizante, incurabile, boli rare, dar nu mai puțin înfricoșătoare. Își vărâse în minte primele semne de manifestare a sută de boli exotice și urmărea întotdeauna apariția lor la Joey. Ca orice copil năstâmpărat, Joey își avea porția lui de tăieturi și zgârieturi, iar pe că sa, vederea sângelui o îngrozea, chiar dacă era doar un strop dintr-o zgârietură superficială. Grija ei pentru sănătatea lui Joey devenise obsesivă, deși ea încerca să evită o asemenea obsesie, deoarece își dădea seama de consecințele ei de ordin psihologic asupra copilului. În dupameaza acelei duminici de februarie, moartea ce se ivise pe neașteptate rânjind la Joey, nu luase înfățișarea virușilor și bacteriilor de care se temea Cristin, ci doar a unei bătrâne cu păr sârmos, cu fața palidă și ochii cenușii, ca gheața murdară. Când Cristin și Joey ieșiră de pe splanadă, trecând prin Bullock's Department Store, erau 35. Soarele își oglindea strălucirea pe toate automobilele din parcare. Mașina lor, un Pontiac Firebird de un cenușiu argintiu, era parcată chiar în fața ușii magazinului Bullock's. Era a 12-a din șirul de automobile parcate acolo și aproape că ajunseseră la ea când a apărut bătrână. Ieșise dintre Firebird și o furgonetă Ford albă venind direct spre ei. La prima vedere nu avea nimic amenințător. E adevărat că părea ciudată, dar asta nu însemna mare lucru. Cu amaii de păr, cenușiu, care ajungea până la umeri, părea răvășită de vânt, deși briza abia adia. Părea să aibă vreo 60 de ani, dacă nu chiar șaptezeci. Dar, deși era cu vreo 40 de ani mai în vârstă decât Cristin, timpul nu-și pusese amprenta pe fața ei. Pielea îi era fină ca unui copil. Gâfâia nefiresc, cum ni se întâmplă celor ce fac tratament cu cortizon. Avanas ascuțit, gura mică și buzele groase, o bărbie rotunjită cu gropiță. Purta la gât un colier simplu, turcoaz, și era îmbrăcat într-o bluză verde cu mâneci lungi, fustă verde, pantofi verzi. Pe mâinile durdulii se făiau optinele, toate verzi, turcoaze, malachit, smaralde. Verdele omniprezent părea să sugereze un fel de uniformă. Privi obraznic spre Gioi, rânji, apoi spuse, Doamne, ce frumusețe de băiețaș! Cristin zâmbi. Complimentele necunoscuților la adresa lui Gioi nu era o noutate. Cu părul lui negru, cu imen și lui ochi albaștri și trăsăturile regulate, era într-adevăr un copil superb. Chiar așa, o adevărată stea de cinema, continuă bătrâna. Mulțumesc, răspunse Joey roșindu-se. Cristina o privi mai atent pe necunoscută și reveni asupra primei ei impresii, ar sta de vorbă cu o bunicuță simpatică. Pe fusta fonată erau câteva scame, pe bluză două pete de mâncare, iar pe umeri mătreață. Ciorapii făceau cută la genunchi, iar cel stâng avea un ochi dus. În mâna dreaptă, cu degetele îngălbenite de tutun, ardea mocnit o țigară. Era una dintre acele ființe de la care copiii nu ar trebui să accepte bomboane sau prăjitori, nu pentru că ar o trevi sau chinui copiii, ceea ce nici nu se întâmpla în cazul ei, ci pentru că era genul de om a cărui bucătărie e veșnic murdară. Chiar examinată cu atenție, nu părea primejdioasă, ci doar neglijentă. Aplecându-se spre Gioii, căruia îi zâmbea cu toată gura, fără să o bage în seamă pe Cristin, îi spuse, Cum te cheamă Flăcăule? Pot să-ți spun pe nume?" – Joey, răspunse el timid. – Și câți ani ai, Joey? – Șase. Numai șase și deja poți să faci ravaci printre femei. Joey se foi jenat. Dorința lui de a se urca în mașină era evidentă. Rămase însă nemișcat dând dovadă de bună creștere, așa cum îl învățase mama lui. Bătrâna continua. – Pun rămășac pe un dolar contra o gogoașă, că știu când te-ai născut. – N-am nicio gogoașă, răspunse Joey, care luase lucrurile ad literam, avertizând-o solemn că nu va putea să plătească dacă va pierde rămășagul. – Vai, ce drăgălașie! – spuse femeia. – Într-adevăr, superb. – Dar uite că știu. Te-ai născut în ajunul Crăciunului. – Zbârci! – spuse Joey. – Pe 2 februarie. – În 2 februarie? – Ei, asta-i! – Lasă glumă! spuse ea, continuând să o ignore pe Cristin și zâmindu-i cu toată figura lui Joey, căruia îi flutură pe sub nas un deget îngălbenit de nicotină. Sunt absolut sigură că te-ai născut pe 24 decembrie." Cristin se întrebă ce urmărește de fapt bătrâna. Îl auzit pe Joey. Mami, spune-i tu, 2 februarie. Nu-i așa că îmi datorează un dolar?" Nu, iubitule, nu-ți datorează nimic," spuse Cristin. Nu a fost un pariu adevărat." Așa-i spuse el. Dacă aș fi pierdut eu, nu aș fi putut să-i dau o gogoașă. Așa că nu-i nimic dacă nu-mi dă dolarul." În celă din urmă bătrâna privind sus spre Cristin. Cristin schiță un zâmbet, dar se opri când îi văzu ochii. Erau duri, reci și furioși. Nu erau ochii unei bunici sau ai unei doamne cum se cade. Oclindeau putere și încăpățânare și o hotărâre fără margini. Nici femeia nu mai zâmbea. Ce se petrecea, de fapt? Cristin vreau să spună ceva, dar femeia i-o luă înainte. S-a născut în ajunul Crăciunului, nu-i așa? Ei, așa-i? Vorbea atât de repede și cu atâta forță, încât o împroșcă pe Cristin cu salivă. Nu așteptă răspunsul și continuă grăbită. Minți când spui 2 februarie. Încercați să vă ascundeți, dar eu știu adevărul. Îl știu. N-ai cum să mă păcălești. În niciun caz, pe mine. La urma urmei părea periculoasă. Cristin pus o mână pe umărul lui Joy și le împinse pe lângă babă spre mașină. Femeia făcu un pas lateral, împiedicându-i să treacă. Își agită țigara în fața lui Joey, privindu-l cu ură. Le spuse din nou, Știu ce sunteți. Știu totul despre voi. Totul. Puteți să mă credeți. Da, da, știu." O nebună," își spuse Cristin și simți cum mi se răsucește stomacul. Doamne, o bătrână nebună care ar putea fi în stare de orice. Doamne, ajută-ne să nu pățim nimic." Joey se depărtă uimit de bătrână și își prinse mama de mână, strângând o tare. Te rog, lasă-ne să trecem, spuse Cristin, încercând să rămână calmă și să vorbească pe un ton liniștit spre a evita scandalul. Bătrâna nu se clinti, își duse țigară la gură, mâna îi tremura. Cristin încercă să o ținându-l pe Joey de mână. Li se puse din nou în drum, trase nervoasă din țigară, expedind fumul pe nări. Nu-și luă nicio clipă ochii de pe Joey. Cristin privi în jur, câți oameni coborau dintr-o mașină aflată la două rânduri de ei. La capătul șirului erau doi tineri care priveau în altă direcție, dar nimeni nu era suficient de aproape ca să o ajute în caz că nebuna ar fi devenit violentă. Bătrâna șeruncă țigara, gâfâind ca o locomotivă, cu ochii ieșiți din orbite, semănând cu o broască mare, plină de răutate. Le spuse, Ei bine, vă cunosc eu secretele alea urâte, rușinoase, îngrozitoare, escroacă ce ești. Inima Cristinei început să bată ca un ciocan. Date la o parte!" strigăia ea cu vocea scuțită, putând să-și păstreze calmul, sau poate tocmai fiindcă nu fusese nicio clipă calmă. Nu mă păcălești tu pe mine cu teatrul ăsta!" Joey început să plângă. Și nici tu, cu drăgăleșenia asta prefăcută! Lacrimile nu folosesc la nimic!" Pentru a treia oară Cristină încercă să o colească, dar ea îi se așeză din nou în cale. Fața cotoranței se schimbă în ură. Știu exact ce ești, monstru mic!" Cristine îi dă două îmbrânci și bătrâna a făcut un pas în spate. Trecându-l pe Joey după ea, Cristin se repezi spre mașină, având impresia că trăiește un coșmar în care toate mișcările îi sunt încetinite. Portiera mașinii era încuiată. Întotdeauna și încuia mașina. Își deci dorea să fi fost neglijentă, cel puțin de data asta. În spatele ei, bătrâna striga ceva, dar Cristina nu-i putea dăsluși cuvintele din cauza urechilor care îi iau și a plânsului lui Joey. Mami!" Băiatul aproape că-i fuseze smuls din strânsoare. Bătrâna își înfipse ghearele în cămașa lui. Dă-i drumul, firai să fii!" țipă Cristin. Acceptă!" țipă bătrâna la copil. Acceptă ceea ce ești!" Cristin o din nou, dar bătrâna nu-i dădu drumul copilului. Cristin o cu palma deschisă, întâi peste omăr, apoi peste față. Bătrâna se împletici și Joey se smulse, lăsându-i în gheare din cămașă. Cristin reuși, în ciuda mâinilor care îi tremurau, să vă broască și să deschidă portiera. Îl împinse pe joe înăuntru. Băiatul reuși să ajungă pe celălalt scaun, urmat de Cristin, care se așeză la volan și închise portiera cu o imensă ușurare. Un încuie. Bădrâna se holba prin parbriz. Ascultă-mă, țipă ea. Ascultă! Cristin vără în contact și o răsucit, apăsând pe accelerator. Motorul mugi. Cu pumnii încleștați, bădrâna izbi capota mașinii. Odată și încă odată. Cristin ieși din parcare în marșarie, conducând încet ca să nu lovească femeia. Nu-și dorea decât să scape de acolo. Nebuna îi urmă, a plecată peste mașină, cu mâinile înfipte în mânerul portierei, privind-o pe Cristin cu ochi ucigași. Va muri! Trebuie să moară!" Plângând cu suspine, Joey spuse. Mami, nu o lăsa să mă ia! Nu, iubitule, nu te va lua!" Gura Cristinei era atât de oscată încât abia mai putea articula cuvintele. Băiatul se lipise de portiera încuiată. Ochii plini de lacrimi erau larg deschiși, fixând fața schimonosită a harpiei cu păr sârmos, aflată la geamul din dreptul mamei lui. Încă în marșarie, Cristina acceleră ușor, răsuci volanul și aproape că intră într-o altă mașină, care venea încet printre rândurile de automobile. Șoferul claxonă. Cristin reuși să oprească la timp cu o frână bruscă. Trebuie să moară!" scrâșnii bătrâna zbic cu pumnul în geamul mașinii, de parcă ar fi vrut să spargă. Așa ceva nu se poate," expuse Cristina. În niciun caz într-o duminică însorită și nu în a costa mesa. Bătrâna izbi din nou geamul. Va muri!" Strop de salivă se împrăștiară pe geam. Mașina Cristinei continuă să ruleze, dar bătrâna se ținea după ei. Acceleră. Mâinile femeii rămasă ragățate de mâner. Continua să se lase tărât în urma mașinii 10 picioare, 20, 30 de picioare, repede, tot mai repede. Doamne, era oare o ființă omenească? De unde găsea bătrâna asta atâta putere și îndârjire ca să procedeze așa? Nebuna privea înăuntru prin geamul lateral. Ochii erau plini de atâta ură încât Cristin nu s-ar fi mirat dacă babornița ar fi smuls ușa de la locul ei. În cele din urmă le dădu drumul cu un urlet de furie. La capătul șirului de mașini, Cristin făcu la dreapta. Conduse cu viteză prin parcare și în mai puțin de un minut ajunse de pe strada Bristol, îndreptându-se spre nord. Joey continua să plângă, deși mult mai încet ca înainte. A trecut, iubitule. Acum e bine. Am scăpat. Se îndreptară spre bulevardul MacArthur, făcură la dreapta, urmare alte trei străzi, timp în care privi mereu un retrovizor să vadă dacă nu au fost urmăriți, deși știa că nu prea sunt șanse. În cele din urmă opri. Tremurat. Spera ca Joey să nu observe. Scoase un șervețel de hârtie dintr-un pachet de pe bord și spuse Uite, iubitule, ștergeți ți ochii, suflă-ți nasul și fii curajos. Te roagă mama, bine? Da, răspuns el în șervețelul. Își reveni în scurt timp. Te simți mai bine? Îl întrebă ea. Da, să zicem. Îți mai e frică? Mi-a fost. Dar acum își scutură capul. Știi, spuse Cristin, de fapt, ea n-a crezut o clipă în toate porcările alea pe care ți le-a rugat." O privi uimit. Boza de jos îi făcu prinsă de tremur, dar îi stăpâni vocea. Atunci, ce rost ar fi avut să-mi spună?" Ei, nu s-a putut abține. Era o doamnă bolnavă." Adică bolnav, ca atunci când ai guturai?" Nu, puiule, vreau să spun bolnavă la cap, deranjată." Adică țăcănită, nu-i așa?" Reluase expresia de la Val Gardner, partenera de afacerea a Cristinei. Era pentru prima oară când îl auzea vorbind așa și se întreba ce alte cuvinte slobode îi va mai fi dat să audă. Chiar era țăcănită mamii? Nebună? Da, are probleme mentale." Băiatul se încruntă. Ea îi spuse. Cu asta n-am prea lămurit chestiunea, nu-i așa?" Nu, de fapt poți fi nebun dacă nu ești ținut într-o cameră cu gratii?" Și chiar dacă era o bătrână nebună, de ce a fi fost așa de pornită împotriva mea? Doar n-am mai văzut-o niciodată. Ei, cum să explici unui copil de șase ani comportamentul unui psihopat? Cel mult într-o manieră ridicol de simplistă. Și totuși, în cazul de față, un răspuns simplist era mai bun decât niciunul. Poate că a avut și ea odată un băiețel al ei, pe care l-a iubit foarte mult. Și poate că acel băiețel nu a fost un copil bun ca tine. Poate că atunci când a crescut mare, a făcut numai lucruri râte, care au fânt inima mamei lui. Poate că asta a și dezechilibrat-o. Și poate că acum îi urește pe toți băiețașii, chiar dacă nu-i cunoaște, spuse el. Da, s-ar putea. Pentru că ei o fac să-și amintească de propriul ei băiat, nu-i așa? Așa e. Joey mai reflectă o clipă asupra chestiunii, apoi în cuvință. Cred că pricep cum devine cazul. Ea zâmbi trecându-și mâna prin părul lui. Știi ceva? Hai să ne oprim la Baskin Robbins, să luăm un cornet cu înghețată. Cred că luna asta o fac cu unt de arahide și ciocolată. Exact ce-ți place ție, nu așa?" Băiatul era foarte surprins. Ea nu tolera excesul de grăsimi în alimentația lui, alcătuindu-i cu grijă meniul. Și cu înghețata nu se întâlna de prea multe ori. Profită de moment și spuse, Pe lângă porția cu ciocolată pot să iau și o porție cu cremă de lămâie? Două înghețate?" Doar e duminică," replică el. Mi se pare că ultima duminică nu a fost o zi chiar așa de specială. Doar e câte una în fiecare săptămână. Sau s-au schimbat cumva lucrurile între timp." Păi, să vezi, tocmai am trecut." Intensitatea gândului răvășit răsăturile. Gura să se de parcă ar fi mestecat-o cara mea. Apoi spuse. Tocmai am trecut printr-o experiență traumatizantă." Experiență traumatizantă?" Da, chiar așa." clipiu imită, Dar vorba asta de unde ai mai scos-o? A, ah, bineînțeles. N-are importanță. Val. După Valerie Gardner, care avea înclinații actoricești, singura experiență traumatizantă era trezitul de dimineață. Val avea zilnic cam șase astfel de experiențe și îi priau. Deci, e duminică și am avut o experiență traumatizantă, spuse Joey. Și cred că cel mai bun lucru pentru mine ar fi acum două cornete de înghețată. Ce zici? Zic că nu vreau să mai aud de vreo altă experiență traumatizantă în următorii 10 ani. Dar cu înghețat acum rămâne. Îi privi mașa sfârșiată. Fie și două. Oho, asta zic și eu zi. O țăcănită și o înghețată dublă. Cristin se impresionată de ușurința copiilor și mai cu seama acestui copil de a trece peste clipele dificile. Mintea lui transformase deja întâlnirea cu bătrâna dintr-o scenă de groază într-o aventură aproape la fel de plăcută ca intrarea într-o cofetărie. Ești un copil grozav," spuse ea. Și tu ești o mamă grozavă." Apoi deschise aparatul de radio și fredonă fericit, în ton cu muzica, tot drumul până la Baskin Robbins. Cristin continua să se uită înapoi prin retrovizor. Nu-i urmărea nimeni, era sigură de asta. Totuși continua să verifice. Capitolul 2 După un prânz ușor luat alături de Joy în bucătărie, Cristin se dus în camera ei de lucru să-și rezolve hârtiile. Deținea împreună cu Val Gardner un magazin de produse culinare și aparate de specialitate numit Wine and Dine în Newport Beach. Vindeau vinuri fine, specialități culinare din toată lumea, ustensile de bucătărie de cea mai bună calitate, aparatură cu un ușor iz exotic pentru prepararea unor paste speciale și mașină expresă. Magazinul funcționa de șase ani și căpătase o bună reputație. Acum producea un profit mult mai mare decât sperau cele două parteneri să obțină atunci când îl deschiseseră. Intenționau să deschidă un al doilea magazin în vara asta, apoi un al treilea în vestul Los Angelesului în cursul anului viitor. Succesul era incitant și merita efortul, dar afacerea le mânca tot mai mult timp. Nu era singura seară de weekend pierdută în fața hârtiilor. Dar nu se plângea. Înainte de wine and dine, fusese chelneriță, lucrând șase zile pe săptămână, cu două slujbe în același timp. Un schimb de 4 ore într-un expres și un schimb de 6 ore într-un restaurant franțuzesc cu prețuri moderate, numit Chez Lavel. Pentru că își făcea bine meseria și știa ce vrea, primea și bune la expres și excelente la Chez Lavel. Dar după câțiva ani se săturase de meseria asta. Se simțea îmbătrânită deja. Avea și de ce. 60 de ore de muncă săptămânal acei picolo care veneau adesea la lucru drogați și a trebuit să-i ajute făcând două munci în loc de una. Tip libidinoși care luau prânzul la ora cinei și care adesea deveneau grosolani, scârboși, primejdios de insistenți și pe care trebuia să-i domolească, glumind și cochetând, fiindcă și asta ținea de meserie. Stătea atât de mult în picioare încât în ziua libere își ținea picioarele care o dureau permanent, ridicate pe o canapea, citind ziarele de duminică, mai ales rubrica economică, ci sunt ca într-o bună zi să conducă propria ei afacere. Mulțumită baxișurilor și vieții cumpătate, doi ani se descurcase fără mașină. Reușise să strângă bani pentru o croazieră în Mexic, la bordul unei nave de lux, Prințesa Aztecilor. În afară de asta, economiți răjumătate din suma de care a să să nevoie ea și Val pentru deschiderea magazinului de specialități culinare. Croaziera și magazinul i-au schimbat complet existența. Și dacă ați pierde timpul cu hârtiile, e mai bine decât să trudești într-o Cârciumă, atunci nu se poate compara cu viața ei din cei doi ani dinainte de a fi fost chelneriță. Anii pierduți. Așa gândea acum despre acei ani care îi se păreau atât de îndepărtați. Îndunecații mizerabilii triști ani pierduți. Comparate cu acea perioadă din viața ei, hârțagile de acum erau o plăcere, o desfătare, un veritabil carnaval al veseliei. Petrecuse la birou mai mult de o oră când își dădu seama că, în tot acest timp, Joey fusese nefiresc de liniștit. De altfel nici nu era un copil prea zgomotos. Adesea se juca singur, ore întregi, fără ca cineva să-l audă. Dar după cumplita întâlnire cu bătrâna din după amiaza aceea, Cristina era încă tulburată. Și chiar această tăcere adâncă îi se părea stranie și amenințătoare. Era îngrijorată. Dacă, Dacă îi s-ar întâmpla ceva lui Joey. Lăsă stiloul din mână, închise calculatorul și ascultă. Nimic. Din un al memoriei auzi vocea bătrânei. Trebuie să moară, trebuie să moară." Se ridică, părăsi biroul, traversă grăbită camera de zi și porni pe hol spre dormitorul băiatului. Ușa era deschisă, lumina aprinsă, iar el înăuntru, teafăr, jucându-se pe jos cu Brandy, câinele lor de vânătoare cu o muntră simpatică și o răbdare de fier. Hei, mami, te joci cu noi de războiul stelelor? Eu sunt Han Solo și Brandy e prietenul meu, Chewbacca. Dacă vrei, ești prințesa." Brandy era în mijlocul camerei, între pat și ușa glisantă. Purta o șecuță cu o emblemă pe care scria Întoarcerea lui J.D. Și urechile ei lungi și păroase ieșeau prin deschizăturile laterale ale șepcii. J.D. îl încinsese și cu o bandulieră pentru guanțe de plastic la care se adăuga un suport conținând o armă din plastic a cărei formă amintea de secolul următor. Găfăind cu ochii strălucitori, Brandy lătără pe toate după el, ba chiar părea că zâmbește. Să știi că joacă perfect pe Chewbacca!" spuse Cristine. Te joci cu noi? Îmi pare rău, șefule, dar am o grămadă de treabă. M-am oprit doar o clipă să văd dacă totul e în ordine. Singurul lucru care ni s-a întâmplat e că am fost aproape evaporați de un vas de război. Dar acum e bine. Brandy Pufni însemne încuvințare. îi Zâmbi lui Joey. Să fie atenți la Darth Vader. Fii liniștită, suntem în alertă. Suntem super atenți pentru că este pe undeva prin partea asta a galaxiei. Ne vedem curând cu doar un pas spre ușă când l-a auzit pe Joey. Mami, ți-e teamă că doamna aia nebună va apărea din nou? se întors spre el spunând. Nu, nu, deși exact la lucrul ăsta se gândea. Nu are cum să știe cine suntem și unde locuim. Ochii lui Joe erau mai albaștri și mai strălucitori ca de obicei. Cristina și a simțit privirea asupra copilului și observă neliniștea care îl stăpânea. Dar am spus cum mă cheamă, mami, că ți-amintești? M-a întrebat și eu am răspuns. Doar numele mic. El se încruntă. Crezi? Ei ai spus doar „J”. Da, așa e. Nu-ți face griji iubitule. N-ai să o mai vezi niciodată. S-a terminat. N-a fost decât o biată bătrână amărâtă care... Dar numărul mașinii? ce cu el? Poate că dacă ne-a luat, numărul ne poate găsi. Așa cum se întâmplă în filmele cu detectiv de la TV. Această posibilitate o descumpăni, dar spuse. Mă îndoiesc. Cred că numai un polițist se poate folosi de numărul mașinii ca să-l descopere pe proprietar. Dar dacă totuși, insistă băiatul îngrijorat. Ne-am îndepărtat de ea așa de repede că nu am mai avut timp să rețină numărul. Apoi era turbată de furie. Nu cred că era suficient de lucidă să se mai gândească și la număr. Crede-mă, totul s-a terminat, Zeu. Bine? Ezită o clipă apoi spuse. Bine, dar mami, m-am gândit ce...